Wir lösen sie. mir. Nur. George hatte den ersten Ferientag sehnsüchtig erwartet. Nicht nur, weil dann schulfrei war, sondern vor allem, weil Anne, Julian und Dick nach Karen kamen. Das waren die besten Freunde, die sie sich vorstellen konnte. Zusammen mit Timmy, dem Hund, holte sie die drei vom Bahnhof ab. Im Felsenhaus wartete Tante Fanny schon auf die Besucher. So, ich rein, endlich wieder hier. Ach, du, du auch, komm. Hallo Kinder, wie schön euch wiederzusehen. Habt ihr eine gute Reise gehabt? Oh ja, ich habe fast ein ganzes Buch gelesen. Und ich habe vor mich hingeträumt, da ging die Fahrt ganz schnell vorbei. Ich auch. Und als ich aufgewacht bin, da waren wir schon da. <lacht> Was ist das für ein aber, Lärm? Aber, Vater, was ist denn das für eine Begrüßung? Guten Tag, Onkel Quentin. Guten Tag. Hallo. Ach, ihr seid Kinder. Ja, guten Tag. Wie mache ich das jetzt bloß? Was ist denn los, Quentin? Ich habe gerade mit einem Kollegen aus Dundee telefoniert. Er hat mich zu einem Vortrag an der Universität dort eingeladen. Und weil seine Frau dich unbedingt kennenlernen wollte, habe ich versprochen, dass du mitkommst. Das ist doch schön. Wann soll die Reise denn losgehen? Morgen früh. Ich dachte, die Ferien fangen erst nächste Woche an. Ach, fahrt ruhig, dann bleiben wir immer alleine Aha. hier. <lacht> das würde dir gefallen. Können die Kinder nicht mitkommen, Quentin? Da müsste ich meinen Kollegen mal fragen. Sollen wir die Ferien etwa in Schottland verbringen? Äh, nein, nein, in drei Tagen wären wir wieder hier. Na, warum nicht? Ein Ausflug nach Schottland ist bestimmt interessant. Aber klar. Wusstet ihr eigentlich schon, dass in Dandy die Marmelade erfunden wurde? Na, dann muss es dort ja schön sein. Ja. Schauen wir mal, ob es klappt. Ja, Super. Quentens Kollege Mr. Douglas hatte genug Platz für die Kinder. Und so ging die Reise am nächsten Morgen in aller Frühe los. Am Nachmittag kamen sie am Bahnhof von Dundee an, wo Mr. Douglas sie abholte und zu seiner kleinen Villa in der Stadt brachte. Auf dem Grundstück stand noch ein Gartenhaus, das wie geschaffen war, um die fünf Freunde zu beherbergen. So, Kinder, hier könnt ihr es euch gemütlich machen. Ach, vielen Dank, Mr. Douglas. Hübsch ist es hier. Ihr Jungs nehmt am besten das Zimmer links und äh, die Mädchen das hier. Hm? Ja, Timmy, du kommst natürlich mit zu uns. Na, dann ruht euch am besten erstmal von der langen Reise aus. Quentin und ich müssten noch einiges mit Mr. und Mrs. Douglas besprechen. Ausruhen? Oh. Wir haben seit heute früh im Zucker rumgesessen. Und äh, bis zum Abend ist noch viel Zeit. Genau. Vielleicht könnten wir uns schon mal die Stadt ansehen. Aber ihr kennt euch doch gar nicht aus. Ach, Dandy ist sehr überschaubar. Ihr könnt den alten Hafen besichtigen. Der ist nicht weit von hier. Dort im Regal findet ihr auch einen Stadtplan. Ach, vielen Dank, Mr. Douglas. Ja, super. Ja, hier ist er. Gut, ich stecke ihn ein. Okay. Na dann viel Spaß. Aber zum Abendessen seid ihr wieder da. <lacht> Darauf kannst du dich doch immer verlassen, Tante Fanny. <lacht> – Bis später, Kinder. – Ja, bis später, Kinder. – Na, also los, gehen wir. – Bis später. Der alte Hafen war leicht zu finden. Er war stillgelegt. Und schon von Weitem konnte man sehen, dass nur ein einziges Schiff an der Kaimauer lag. Auf einem großen Platz davor stand eine Sängerin. Sie trug einen karierten Rock und spielte Gitarre. Die fünf Freunde blieben stehen, um ihr zuzuhören. Let me tell you a story of an old mystery but a ship full of treasure that was once told to me Nobody knows where this thing might be They say that it's hidden on a ship in Dundee Dundee, Dundee, Dundee, Dundee They say that it's hidden on a ship in Dundee Das geht teuer. Versteht ihr, wovon diese Frau singt? Ja, ich glaube, es geht um einen Schatz. Hm? Den bisher noch niemand gefunden hat. Er, er soll auf einem alten Schiff versteckt sein. Ah. Ob das Segelschiff hier am Kai gemeint ist? Wer weiß. Als sieht es jedenfalls aus. Sieht man den Mann dort? Er hat einen Rock an. <lacht> ja, das ist ein Schottenrock. Eine alte Tradition bei den Männern hier. Die Knie dürfen nicht bedeckt sein. Und er ist immer kariert. Aha. Interessant. Und was ist das für ein Ding, das er in den Händen hält? Das ist ein Dudelsack, wenn mich nicht alles täuscht. Ein ziemlich lautes Instrument. Oh Das ist ja wirklich sehr laut. Und der spielt, obwohl seine Kollegin noch singt? Das ist aber unhöflich. Hey, was soll das? Ich war zuerst hier. Können Sie nicht woanders hingehen? Oh, der Dudelsackspieler tat gerade so, als wäre die Sängerin nicht da. Ihr blieb nichts anderes übrig, als ihren Gesang abzubrechen. Sie packte die Gitarre ein und ging über den Platz davon. Sie sind der größte Egoist, den ich kenne, O'Connor. da geht sie hin. Dabei hätte ich das Lied so gern zu Ende gehört. Ach, Dick. Ja, ich auch. Hey, äh, lass uns doch mal zum alten Schiff gehen. Vielleicht finden wir dort etwas über diese Schatzlegende raus. Ja, gute Idee. Diesem egoistischen Düdelsackspieler will ich sowieso nicht zuhören. Los, komm, Timmy, wir gehen. Sie erreichten die Kaimauer, wo das mächtige Schiff schwer im Wasser lag. Drei Masten ragten hoch in den Himmel hinauf. Eine Gangway aus Holz führte vom Kai an Deck. Vorsichtig bestiegen die fünf Freunde das lange Brett. Es schwankte ein wenig unter ihren Schritten. Oben an der Reling, also dem Schiffsgeländer, stand ein Mann in einer Kapitänsuniform. Er hatte einen weißen Bart und sehr viele Falten im Gesicht. Guten Tag, Kinder. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo. Tag. Ja. Ich nehme an, ihr kommt zu einer Schiffsbesichtigung. Ja, wenn das möglich ist. Natürlich. Dafür liegt das Schiff ja hier. Ich bin Mr. Mulligan, der Kapitän sozusagen. Oh, guten Tag, Mr. Mulligan. Guten Tag. Stimmt es, dass auf diesem Schiff ein Schatz versteckt ist? Ihr <lacht> ja, habt wohl die Straßensängerin gehört. Ja, stimmt. Ja, ihr Urgroßvater war Matrose auf diesem Schiff. Wahrscheinlich hat er seiner Familie eine Menge Seemanns gar erzählt. Oder? Die erzählen sich diesen Unsinn bis heute. Ach, und äh, warum sind Sie so sicher, dass es Unsinn ist? Naja, ja, jahrzehntelang war dieses Schiff nur noch ein altes Wrack. Und ich, ich habe es zusammen mit ein paar Seeleuten wieder hergerichtet. Ja, das, das war eine Menge Arbeit. Aber <lacht> ein Schatz wäre uns da bestimmt aufgefallen. Ja, wahrscheinlich. Warum haben Sie sich diese ganze Arbeit denn gemacht? Ja, dieses Schiff war das erste englische Polarschiff, das eine Expedition an den Südpol unternommen war. Vor über 100 Jahren ist es nur zu diesem Zweck hier in Dundee erbaut worden. Ah. Der Südpol liegt auf dem Festland, also in der Antarktis. Ja. Da kommt ein Schiff doch gar nicht hin, ja, Das ist das Schwierige einer Polarexpedition. Man muss so nahe wie möglich an den Pol heranfahren. Ah. Das letzte Stück geht man dann zu Fuß über das ewige Eis. Ah, okay. Und äh, haben die Forscher dieser ersten Expedition den Südpol erreicht? Leider nein. Das oh. Schiff ist zu früh im Eis stecken geblieben. Ach, so. Ein paar sind trotzdem losgegangen. Aber sie sind verunglückt oh, oh. Der Kapitän war auch dabei Oh, wie tragisch Ja, aber äh, bevor ich alles über das Schiff erzähle Seht euch doch lieber selbst um. E äh, eure Taschen, lasst bitte hier Aha, ja. Das machen sogar meine Mitarbeiter oh. So muss ich mir keine Sorgen machen, dass etwas wegkommt Sicherheitspersonal kann ich mir nicht leisten ähm, <lacht> Gut. Hier, ja. so, ist schön Hier damit Aber äh, darf mein Hund mitkommen? Natürlich. Mhm. Hunde hat dieses Schiff schon viele gesehen. Polarforscher brauchten schließlich Schlittenhunde. Also, viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Zuerst erkundeten die fünf Freunde das Schiffsdeck. Am großen Steuerrad stellten sie sich vor, wie es wohl war, dort in eisiger Kälte zu stehen. Wie hart das Leben der Matrosen gewesen ist, sahen sie auch an den winzigen Kajüten der Mannschaft, die sich im vorderen Teil des Schiffes befanden. Von dort gingen sie über das Deck zum hinteren Teil. Sie stiegen eine kurze Treppe hinab und betraten eine Art Salon. An seinen Wänden hingen Fotos und es gingen mehrere Türen von diesem Raum ab. In der Mitte stand ein großer Tisch aus glänzendem, polierten Holz, an dem ein Mädchen saß. Wie angenehm, hier ist ja richtig viel Platz. Klar, ihr seid ja auch in der Offiziersmesse. Hallo, ich bin Aaron. Hallo, ich heiße Julian. Und ich, Dick. Ich bin Anne. Und ich bin George. Und das ist mein Hund Timmy. <lacht> Hallo Timmy, du scheinst dir ja ein ganz lieber zu sein. Ja, das ist da. Er. Darf man fragen, was du hier machst? Ich helfe dem Kapitän. Dieses Foto muss neu gerahmt werden. Es ist vor ein paar Tagen runtergefallen und der alte Rahmen ist kaputt. Oh. oh. Ähm, und wer ist der Mann auf dem Bild? Das ist John Lancaster. Er war ein Offizier und bei der berühmten ersten Südpol-Expedition dabei. Oh yeah. oh, ähm, geboren 1870 in Dundee, ging vor Erreichen der Antarktis von Bord. Was? Wieso das denn? Er wurde vom Kapitän ausgemustert, aber keiner weiß warum. Im Schiffstagebuch des Kapitäns steht jedenfalls nichts darüber. Hm. Hat Mr. Lancaster auch ein Schiffstagebuch geschrieben? Ach, das hat er ganz bestimmt. Hm. Aber man hat es nie gefunden. Diese Türen hier führen doch bestimmt zu den Kabinen der Offiziere, oder? Ist da auch die Kabine von Lancaster dabei? Nein, Lancaster hat nicht hier geschlafen. Er war lieber bei den Matrosen im Bug vorn. Ach, wirklich? Interessant, ach, ach so. Ja, und ziemlich ungewöhnlich. Aber die Offizierskabinen könnt ihr euch trotzdem ansehen. Mir, warum nicht? Gern, wenn wir schon mal hier oh. sind. Na los, kommt in In jeder Offizierskabine stand ein Bett. Dazu Tisch, Schrank und Bücherbord. Es gab auch noch andere Räume wie den Krankenraum oder Funkraum in dem sich Dick und Julian genau umsahen. George und Anne entdeckten eine Tür mit der Aufschrift Kartenraum. Gerade als sie dort eintreten wollten, ging die Tür auf. Oh. Hoppla, wer seid ihr denn? Was macht ihr hier? Ähm, Wir sehen uns auf dem Schiff um. Timmy, sitz. Leise. Ah, da kommt die Aaron. Du, ah, Aaron, gut, ähm, dass du kommst. Kannst du ein Paket Altpapier zum Container bringen? Äh, klar, kann ich machen. Das ist Bill, sozusagen unser Matrose für alles. Aha, Ach so, ja. Oh, guten Tag. Guten Tag. Äh, tja, ich hab mal ordentlich ausgemistet. Wenn der Captain nicht weiß, wohin er was tun soll, stopft das immer in den Kartenraum. Äh, hier. Ein ganzes Bündel alter Papierkram. Na, dann geht mal her, Bill. So, der äh, Papiercontainer auf dem Kai ist schon voll. Äh, du kannst das Paket einfach davorlegen, dann äh, wird es schon mitgenommen. Geht klar. Ihr solltet auch zusehen, dass ihr von Bord kommt, Mädchen. Hört ihr die Glocke? Das heißt, Besichtigungszeit ist zu Ende für heute. Ach so, ja dann. Äh, auf Wiedersehen, Bill. Komm, Timmy. Julian, Dick, wir müssen gehen. Sie holten ihre Taschen und liefen über die Gangway zum Kai hinab. Schon bald hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen. Der Dudelsackspieler war immer noch auf dem Platz. Aber er spielte nicht, sondern unterhielt sich mit Aaron. Was hat Aaron denn mit dem zu tun? Hm. Vielleicht sind beide einfach ziemlich oft hier. Schade, dass wir das Schiff schon verlassen mussten. Ja, ich hätte mich auch gern noch länger umgesehen. Die Sache mit dem verschwundenen Tagebuch, die finde ich ganz schön spannend. Mhm. Und vielleicht hätten wir doch einen Hinweis auf den Schatz gefunden. Timmy? <lacht> ja, halt! Hey. Wo, wo läuft er denn hin? Ähm, zu einem Papiercontainer. Er wühlt in einem Bündel Altpapier. Ob er das Altpapier aus dem Kartenraum gerochen hat? Altpapier aus dem Kartenraum? Ja. Wieso habt ihr mir nichts davon erzählt? Ach. Das muss ich mir ansehen. Interessiert sich Julian für Altpapier? Ach, du kennst ihn doch. Er liest alles, was er kriegen kann. Es könnte ja eine vernünftige Erklärung sein. Auch wenn wir gar keine brauchen. <lacht> Na, Julian? Hast du was gefunden? Na und ob? Hier, seht euch mal diese Zeichnung an. Mhm. Ich glaube, sie zeigt die Konstruktion des Schiffes. Die nehme ich mit. Tja, der wahre Schatz von Dandy ist vielleicht das Schiff selbst. <lacht> Aha, das könnte sein. Also gehen wir. Los! Los, kommt sie mir. Später, als Julian schon im Bett lag betrachtete er die Schiffszeichnung noch einmal ganz genau. Ein merkwürdiges Symbol fiel ihm auf, und er hätte gern gewusst, was es bedeutete. Während er darüber nachdachte, schlief er ein. Mitten in der Nacht wurde Julian von einem Geräusch geweckt. Als er die Augen aufschlug, sah er, dass das Fenster weit offen stand. Und er hörte schnelle Schritte, die sich durch den Garten entfernten. Sofort sprang er auf und kletterte durch das Fenster nach draußen. Eine Weile war es still. Dann hörte er Timmys Bellen und sah eine Gestalt, die durch das Dunkel lief. Halt! Halt! stehen bleiben! Ich bin's, Julian! Hm? Richtig, Timmy hat jemand aufgespürt und ist da drüben hingerannt na, na, Stell hinterher, bei uns hat jemand das Fenster geöffnet Was? Oh nein, los, beeilen wir uns, komm. los, komm Sie rannten in die Richtung, in die Timmy gelaufen war und kamen an einen Zaun aus hohen Eisenstäben Timmy versuchte erfolglos daran hochzuspringen Offenbar war der Eindringling darüber geklettert Hinter dem Zaun führte eine Straße entlang, die von Laternen beleuchtet war. Julian und George sahen in beide Richtungen. Kannst du irgendwas sehen, Julian? Nein, nichts. Ich fürchte, da ist uns entkommen. Vielleicht war es gar kein Mann. Die Gestalt hatte einen Rock an. Und sieh mal, was hier an dieser Eisenspitze hängt. Ein winziges Stück Stoff. Liege das nicht zu diesem Schattenrock, von dem Dudelsackspieler gehört? Der Rock von der Sängerin war aber auch aus so einem Stoff, also ich weiß nicht. Und es gibt bestimmt noch mehr in die die karierte Röcke tragen. Uh -huh. Ich frage mich bloß, was diese Person in unserem Zimmer wollte. Sieh doch mal nach, ob was fehlt. Ja, ich geh mir zurück. Komm okay. Timmy. mir. So, wir sind da. Was ist denn los, Julian? George, was machst du hier? Sieht aus, als hätte jemand hier eingebrochen. Was? Vielleicht hast du nur schlecht geträumt. Oh, ganz bestimmt nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso starrst du so auf deinen Nachtisch, Julian? Die Zeichnung ist weg. Inzwischen war Anne wach geworden und in das Zimmer der Jungen. Auch sie konnte kaum glauben, was geschehen war. Habt ihr euer Fenster denn nicht zugemacht? Ich habe es einen Spalt breit offen gelassen, aber mit diesem Haken hier gesichert. Siehst du? Ja, das ist nur, dass man den von außen lösen kann. Aber wieso bricht jemand wegen einer Zeichnung, die schon im Altpapier gelegen hat, ein? Gute Frage. Und woher wusste derjenige, dass er sie bei uns findet? Das ist alles ganz schön unheimlich. Ich finde, wir sollten zur Polizei gehen. Ja, das sehe ich auch so. Na gut, dann gehen wir gleich morgen früh los, ja? Alles klar. Am nächsten Morgen fanden die fünf Freunde einen Zettel in der Küche. Tante Fanny hatte geschrieben, dass sie mit Onkel Quentin und dem Ehepaar Douglas schon sehr früh zur Universität gegangen waren. Sie hatte ein paar Sandwiches vorbereitet und bat die Kinder spätestens zum Abendessen zu Hause zu sein. Gleich nach dem Frühstück fuhren die fünf Freunde zum Polizeigebäude. George durfte mit Timmy allerdings nicht in das zuständige Büro und blieb im Flur, an dessen Wänden Informationstafeln hingen. Als die anderen das Büro verließen, studierte sie gerade eine davon ziemlich genau. Also Kinder, schließt eure Fenster heute Abend lieber ordentlich zu. Machen wir, Constable. Und was passiert jetzt mit unserer Anzeige? Ja, die geben wir an unsere Ermittlungsabteilung und dann sehen wir mal, ob wir den Täter oder... Die Täterinnen finden. Auf Wiedersehen, Kinder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hm. Klingt nicht gerade nach einem großen Einsatz, was? Ja, ein großer Einsatz wegen einem Blatt Papier kann man auch kaum erwarten. Das stimmt wohl. Komm, George, wir können gehen. Wartet, seht euch das hier mal an. Die ältesten ungeklärten Fälle von Scotland Yard. Äh... Interessierst du dich jetzt für Polizeigeschichte, George? Nur für einen ganz bestimmten Fall. Hier, vor mehr als 100 Jahren ist ein Juwelenschatz aus einem schottischen Schloss verschwunden und bis heute nicht wieder aufgetaucht. Okay. Ah. Und jetzt ratet mal, wer damals der Hauptverdächtige war. Wer? Hier steht's. Oh, Peter Lancaster aus Dundee. Ja, yeah. das ist ja interessant. Hatte der vielleicht etwas mit John Lancaster zu tun? Was macht ihr denn noch hier, Kinder? Ach, wir haben gerade den Namen Peter Lancaster entdeckt und fragen uns, ob er mit dem Polarforscher John Lancaster verwandt ist. Nicht, dass ich wüsste. Den Namen Lancaster tragen schließlich viele Leute. Und jetzt geht lieber nach Hause. Ja, okay. Ja, sehr gut. Mich würde es aber schon interessieren, ob die beiden zu derselben Familie gehörten. Ja, mich auch. Und wenn beide in Dundee gelebt haben, gäbe es sogar einen Ort, an dem man die Antwort finden könnte. Ja. Du willst jetzt aber nicht auf den Friedhof von Dundee, oder? Ja, warum nicht? Da bekommen wir das nämlich bestimmt raus. Ach, ja. Und wir haben sowieso nichts anderes vor. Das siehst du. Timmy findet das auch gut. Ja, na dann, also los. Was ja, meinst? Los hm? kommt, gehen wir. Der Friedhof lag in einem anderen Stadtteil. Sie mussten zweimal umsteigen, um dorthin zu gelangen. Nach einigem Suchen fanden sie einen Abschnitt, in dem sich alte Familiengräber aneinanderreiten. Auf mannshohen Steintafeln von Efeu bewachsen waren die Namen der Familienmitglieder eingemeißelt. Miller? Hm. Hier, hier, seht hm? mal, da steht der Name Lancaster. Ah, bitte, ah. lass mal sehen. Ah, hier ist John, geboren 1870. Das stimmt mit den Angaben auf dem Foto überein. Und hier ist Peter, geboren 1872. Äh, Falltreffer, das waren Brüder. Dann hat John seinen Bruder vielleicht geholfen, die gestohlenen Juwelen zu verstecken. Und vielleicht ist der Kapitän dahinter gekommen und hat John Lancaster deshalb von Bord geworfen. Ja, das wäre jedenfalls eine ziemlich vernünftige Erklärung. Ja. ja, und weil der Kapitän verunglückt ist, konnte er sich nicht mehr um die Rückgabe dieser Juwelen kümmern. Und an der Legende vom Schatz ist doch was dran. Aber warum hat Mr. Martin die Juwelen nie gefunden? ja... Sie liegen bestimmt in einem richtig guten Geheimversteck. Ach, Jetzt, wo du sagst, George, fällt mir ein. Ich habe gestern Abend ein seltsames Symbol auf der Schiffszeichnung entdeckt. Ja? Du meinst, diese Zeichnung ist in Wirklichkeit eine Schatzkarte? Aha. Das würde erklären, warum sie gestohlen wurde. Oh, hätte ich sie doch bloß in den Nachtschrank hineingetan. Kannst du dich denn ungefähr daran erinnern, an welcher Stelle das Symbol eingezeichnet war? Naja, ungefähr schon. Gut. Dann sollten wir zum Polarschiff fahren und vor Ort nachsehen. Aber was sagen wir Mr. Mulligan? Ich glaube nicht, dass er viel Verständnis für eine Schatzsuche auf seinem Schiff hat. Ja, naja, oh. der muss ja nichts davon mitbekommen. Und wenn wir den Schatz gefunden haben, dann bekommt er ihn natürlich. Oh. Das ist ja klar. Wir wollen ja nur wissen, ob er noch da ist. Richtig. Also, los. Okay, kommt. Gut. Als die fünf Freunde am Polarschiff ankamen, war es schon ziemlich spät. Während sie die Gangway hinaufstiegen, kamen ihnen die letzten Besucher entgegen. Kapitän Mulligan war nicht an Deck zu sehen. Ah, sieht aus, als müssten wir morgen wiederkommen. Aber Onkel Quentin will morgen früh schon wieder zurückfahren. Stimmt, dann müssen wir uns jetzt an Bord umsehen. Da kommt jemand die Treppen hinauf. Ist da noch wer? Der Kapitän. Was machen wir jetzt? Hier hängt ein Boot an der Reling. Ja, ein Beiboot. Das ist bestimmt groß genug für uns. Kommt. Na mhm. ja gut, aber schnell. Äh? Los, komm, Timmy, komm. Aber das es wackelt so. Hoffentlich fällt es nicht runter. Los, schnell, mach die Plane rüber. Ach, Achtung, da kommt er. Ja. Psst, leise, Timmy. Ist noch jemand hier? sind keine Taschen mehr. Dann sind wohl alle Besucher von Bord. Oh, ja. Puh. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Was macht er denn da unten? Ich seh mal nach. Mhm. Und? Oh, Mist. Daran haben wir nicht gedacht. Was, Was? Woran denn nicht? Der Kapitän hat die Gangway vom Schiff abgezogen und macht sie jetzt auf dem Kai fest. Oh, nein. Und wie kommen wir wieder vom Schiff herunter? Nein. Darüber können wir doch noch nachdenken, wenn wir den Schatz gefunden haben. Nee, das finde ich nicht. Bevor ich nach einem Schatz suche, will ich erst mal wissen, wie ich nach Hause komme. Aber das wäre mir ehrlich gesagt auch lieber. Na ja, gut, also... Ich kann ja auf einen Mast klettern. Von dort oben könnte ich das ganze Schiff überblicken. Aber das ist doch viel zu gefährlich. So gefährlich kann das gar nicht sein. Die Matrosen sind ja auch hochgestiegen. Ja. Sieh mal, dieser Mast, der hat sogar Sprossen an der Seite. Na gut, dann versuch dein Glück. Pass auf dich auf. Wir sehen uns hier unten um. Ja. Komm, Timmy. Du bleibst bei uns. Timmy. George kletterte am größten der drei Masten hinauf und stellte fest, dass sie wirklich ziemlich weit nach oben musste, wenn sie über das ganze Schiff sehen wollte. Je höher sie kam, umso stärker spürte sie, wie der Mast im Wind hin und her schwankte. Zum Glück war sie schwindelfrei. Währenddessen liefen Julian, Dick und Anne die Reling entlang. Timmy blieb dicht an ihrer Seite, bis er plötzlich aufgeregt nach vorn zum Bug lief. dort Stehen blieb... Und Bälte. Was hat Timmy denn? Keine Ahnung. Sehen wir mal nach. Da ist eine Strickleiter, die von Bord geht. Timmy, du bist großartig. Das ist unsere Rettung. Aber da unten, da ist doch nur Wasser. Das kurze Stück an Land müssen wir schwimmen. Meinst du, was schaffst du, Anne? Naja, besser als die ganze Nacht hier hierbleiben. Tja, dann können wir uns jetzt auf die Schatzsuche machen. Hey, Moment mal. Wieso hängt eine Strickleiter von diesem Schiff, wenn da unten gar nichts ist? Gute Frage. Und ich fürchte, da kommt schon die Erklärung. ein Ruderboot. Oh oh. Es fährt genau auf das Schiff zu. Die kommt bestimmt nicht mit guten Absichten hierher. Nein. Am besten, wir verstecken uns wieder im Beiboot. Ja? Komm, Timmy, komm. Ja, schnell. Aber, aber wo ist George. Oh. Sie ist gar nicht mehr zu sehen. Stimmt. George hatte das Ruderboot ebenfalls gesehen und gerade noch rechtzeitig einen Aussichtskorb am oberen Ende des Mastes entdeckt. Geschwind kletterte sie hinauf und versteckte sich darin. Durch die Löcher im Korbgeflecht sah sie zwei Personen, die über die Reling stiegen. Eine trug einen Schottenrock. Du bist sicher, dass uns niemand gesehen hat? Ja, ganz sicher. Hast du dich auch ganz genau umgesehen? Bin ich ein Idiot oder was? Die Idee mit der Strichleiter hattest du jedenfalls nicht. Na dann los, gehen wir nach hinten zur Offiziersmesse. Warum denn dahin, Lenkester, war Offizier Dummkopf? Komm schon, wir haben nicht ewig Zeit. Aber das Symbol auf der Karte war vorn am Buch. Quatsch, du hast noch nicht richtig hingeguckt. George erkannte den Matrosen Bill und den Dudelsackspieler O'Connor. Mit angehaltenem Atem sah sie, wie die beiden Männer ganz dicht an dem Boot vorbeigingen, in dem sich ihre Freunde versteckten. Auf der anderen Seite des Schiffes hing ein zweites Beiboot. Erstaunt bemerkte George, dass sich etwas darin bewegte. Die Deckplane hob sich und ein Mädchen kam darunter hervor. Es war Aaron. Papa, mach da nicht mit, bitte. Hä? Wo kommt die denn her? Ja, Erin, wieso bist du hier? Ich habe gehört, wie du mit Bill telefoniert hast. Äh. Ihr wollt den Schatz suchen und damit abhauen. Und das will ich verhindern. Dummes Kind, wenn wir ihn finden, ist dein Vater ein reicher Mann. Er wird doch niemanden fehlen, Erin. Ganz Dundee wird weiter glauben, dass dieser Schatz nur eine Legende ist. Sogar Captain Mulligan. Nicht, wenn ich ihm die Wahrheit erzähle. Untersteh dich. Das wirst du nicht tun. Natürlich wird sie das nicht tun. lass ah, ah, mich los, Bill. Ah. Bill zerrte das Mädchen zur Treppe, die zur Offiziersmesse führte und verschwand mit Aaron. Gefolgt von O'Connor, der offenbar ihr Vater war. George musste etwas tun. In ihrer Hosentasche fand sie zum Glück eine kleine Taschenlampe. Die hielt sie in die Richtung, in der sie das Polizeigebäude von Dundee vermutete und gab mehrmals SOS-Lichtsignale ab. Dann kletterte sie hinunter und lief zum Bug, wo ihre Freunde sich noch immer im Beiboot versteckten. Als sie berichtete, was sie gesehen hatte, war klar, dass sie Aaron befreien mussten. Leise schlichen die fünf zur Offiziersmesse. Hoffentlich kommen die Gaune nicht an De Ach, bestimmt nicht. Die sind jetzt mit der Suche nach dem Schatz beschäftigt. Psst, leise. Hier ist die Treppe zur Offiziersmesse. Ich schau mal hinunter. Kannst du was sehen? Ja. Aaron ist an einem Stuhl festgebunden. Bleib hier. Ich gehe allein runter. Alles okay. Aber vorsichtig. Flink kletterte Dick zu Erin hinab. Die war natürlich erstaunt, ihn zu sehen. Doch zum Staunen war keine Zeit. Eine der Türen, die sich um die Messe herum befanden, war nur angelehnt. Da sind sie drin. Alles klar. Okay, Hier muss ein Schatz versteckt sein. Vielleicht unter einer Holzstiele. Und wie soll ich wissen, unter welcher? Ach, man kann dagegen klopfen. Dann hört man, ob darunter ein Hohlraum ist. Ja, dann mach. Und... Wer hat denn diese Knoten gemacht? Das war Bill. Das sind Seemannsknoten. Die halten zwar super, aber man kriegt sie total leicht wieder auf. Na, ein Glück, dass Bill wirklich ein Matrose ist. Ja, und ein ziemlicher Dummkopf. Komm, schnell nach oben. Aaron war wieder frei. Bevor die beiden Männer das merken konnten, liefen die Kinder ans äußerste Ende des Schiffes und versteckten sich hinter einer großen Seekiste. Habt vielen Dank, Leute. Aber wieso seid ihr eigentlich hier? Um. Wir haben gelesen, dass der Bruder von John Lancaster einen Juwelenschatz gestohlen hat. Aha. Und dachten, dass der vielleicht hier sein könnte. Dieselbe Theorie verfolgt Bill seit Jahren. Gestern hat er diese Zeichnung gefunden und ist sich nun ganz sicher, dass es so ist. Aber warum hat er die Zeichnung dann ins Altpapier getan? Er wollte sie an Mr. Mulligan vorbeischmuggeln. Mein Vater sollte sie gleich aus dem Bündel ziehen. Aber ihr wart schneller. Ach so war das. Also hat dein Vater letzte Nacht bei uns eingebrochen? Ja, ich habe das alles leider erst zu spät kapiert. Sonst hätte ich euch gewarnt. Ja, aber warum macht er sowas? Mein Vater träumt davon, einmal ganz reich zu sein Aha. und lässt sich deshalb auf ziemlich krumme Dinge ein. Oh. Er war sogar schon mal im Gefängnis. Das, das kann ihm jetzt auch wieder passieren. Wenn diese Juwelen wirklich hier sind, gehören sie in ein Museum. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Vielleicht können wir den beiden ja zuvorkommen. Ja, ich hätte da eine Idee. der hat auch vorn bei den Matrosen geschlafen. Genau. Und das Symbol auf der Karte war auch dort vorn eingezeichnet. Dann müssen wir den Schatz in den Kajüten suchen. Aber jemand muss die Männer im Auge behalten. Stimmt. Dann bleiben wir hier, George, oder? Genau. gut. Mit Timmy natürlich. Gut, okay. Wir gehen los. Ja. Viel Glück und seid vorsichtig. Julian, Dick und Aaron schlichen leise zum vorderen Teil des Schiffes und stiegen die Treppe zu den Kajüten hinab. George, Ann und Timmy blieben hinter der Seekiste versteckt. Es dauerte nicht lange, bis Bill und O'Connor Aarons Verschwinden bemerkten und an Deck erschienen. Sie kommen hoch, George. Ja, komm runter. Wie ist diese Göre freigekommen? Du hättest keine Seemannsknoten machen sollen. Ritt, kein Blödsinn, sag mir lieber, wo sie jetzt ist. Woher soll ich das wissen? Vielleicht sucht sie ja auch nach dem Schatz. Das wird ihr wohl kaum gelingen. Schließlich haben wir die Karte. Wir müssten sie nur richtig lesen können. Hä? Wieso? Was meinst du damit? Na, sieh dir die Zeichnung doch an. Das Symbol ist ja wohl eindeutig am Bug. Zeig her. Verflucht, Ja. <lacht> Wieso hast du das denn nicht gleich gesagt? Aber das habe ich doch. Ach, hätte dich raus, gehen wir. Oje, oh was machen wir jetzt? Wir müssen die anderen warnen. Aber wenn du über das Deck läufst, George, sehen dich die beiden. Es war geradezu unmöglich, unbemerkt über das Schiff zu laufen. Außer dem großen Steuerrad und einer kleinen Kombüse standen nur ein paar Seekisten herum, die wenig Deckung boten. Bill und O'Connor stritten immer noch und blieben jetzt neben der Kombüse stehen. Moment, jetzt weiß ich, was du vorhast. Du willst mich zusammen mit deiner Tochter übers Ohr hauen. Wir sind doch nicht so Egoistisch wie du. Das musst du gerade sagen. Wer ist denn in der ganzen Stadt als Egoist bekannt? Was? Du willst doch mehr als die Hälfte von dem Schatz haben. Das steht mir zu. Ich habe schließlich die Karte gefunden. Aber ohne mich hätten wir die Karte niemals wiederbekommen. Willst du schon wieder über die Anteile diskutieren? Ja, das will ich. Ach, das ist ja nicht zu fassen. Ich krieg die Hälfte. Ach, du bist ja wohl verrückt. geworden. Ja, das habe ich dir doch ja. aufgesagt. gesagt. Jawohl. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Sieh mal, was mir gerade runtergefallen ist. Das ist die Schiffszeichnung. ja. Er scheint es nicht mal gemerkt zu haben. Oh, Timmy, wo willst du hin? Hier, Hier bleiben. Oh, Timmy, nein! Timmy trabte auf leisen Sohlen an die beiden Streithähne heran, schnappte das Blatt Papier vom Boden und brachte es N. und George. Ach, Timmy, du bist großartig feiner, Junge. Und sie haben ihn wirklich nicht bemerkt. Na, dann werden sie mich auch nicht bemerken, nicht nach vorne zum buch Aber oh, pass auf, George. Schleier. Timmy, drück beide Pfoten, dass das gut geht. Sag mir erst, wo deine Tochter ist, wenn du weiter so rumschreist. Weiß sie vor allem, wo du bist. Zur selben Zeit schlichen Julian, Dick und Aaron durch einen Gang, der bis zum Ende des Buchs führte. Links und rechts gingen die Türen zu den Kajüten ab, in denen sich mehrere Doppelstockbetten aneinanderreihten. Wo war bloß das Geheimversteck? Drei Kajüten hatten die Kinder schon untersucht und betraten jetzt die vierte und letzte. Ich frag mich langsam, ob es überhaupt möglich war, hier etwas zu verstecken. Bist du wirklich sicher, Aaron, dass der Offizier Lancaster hier geschlafen hat, anstatt in einer bequemen Einzelkabine? Ja, ganz sicher. Das haben mehrere Matrosen in ihre Tagebücher geschrieben. Lancaster war sehr beliebt bei ihnen. Eigentlich komisch, dass so ein toller Typ einem Dieb geholfen haben soll. Naja, wenn es ein Bruder war... Seht mal hier, an der hm. Bettkante sind zwei Buchstaben eingeritzt. Ja. Ein J und ein L. Oh, wie, John? Lancaster! Sieht aus, als hätten wir seinen Schlafplatz gefunden. Oh nein, was ist das? Da klopft was an die Schiffswand. Ich das hinter der Fensterluke? Was? Das ist George. Ach, ja, mach schnell auf, Dick. Ja, klar doch. George, wieso kommst du über die Strickleiter? Bell und sind auf dem Weg hierher. Aber wir haben die Schatzkarte. Hier. Timmy hat sie sich geschnappt. Oh, das ist ja super. Lass mal sehen. Also, hier ist dieses Symbol. Aber das ist außerhalb der Kajüten. Aha. Stimmt. Wo könnte man denn da was verstecken? Also, die Karte zeigt, dass der Bug aus mehreren Holzwänden besteht, die schräg gegeneinander gesetzt sind. Das seht ihr? Hier. Hört sich wie ein prima Schutz gegen Packeis an. Dick, Packeis ist jetzt vielleicht unser geringstes Problem. Seht mal, zwischen diesen Holzwänden hier müsste ein Hohlraum sein. Okay. Das wäre das ideale Geheimversteck. Ja, also sehen wir mal nach. Ja, da, da, da. Seht ihr dieses Holzbrett? Ja, vielleicht kann man es aushebeln. Ja, gib mir mal dein Taschenmesser. Hier. Das gibst du schon mir, mein Kleiner. Hä? Oh nein. Sie haben sich angeschlichen. Sieh mal, das große Messer. Ja. Wo auch immer ihr herkommt. Jetzt bleibt ihr schön da, wo ihr seid. Du darfst dir nichts tun, Vater. Das überlass mal mir, mein Kind. Hey, was machst du dann, der Luke? Ich? Gar nichts. Na los, nun halt schon mal deine Arme her. Und Aua. <lacht> hey, Vorsicht. Diesmal mach ich keine Seemannsknoten. Lassen Sie mich Anne war immer noch an Deck. Sie hatte ängstlich beobachtet, wie die beiden Männer zu den Kajüten hinuntergestiegen waren. Zusammen mit Timmy lief sie zum Bug und überlegte, ob sie die Strickleiter hinabklettern sollte. Sie traute sich nicht. Aber als die Strickleiter wackelte, begriff sie, dass die anderen ihr ein Signal gaben. Und plötzlich war ihre Angst verschwunden und sie stieg so schnell sie konnte hinab. Als sie durch ein Kajütenfenster sah, dass alle ihre Freunde gefesselt wurden, kletterte sie schnell weiter bis hinunter zu dem Boot, mit dem die Gauner gekommen waren. Fest. Davon, dass sie uns fesseln, haben sie gar nichts. Ah! Wir werden sowieso alles der Polizei erzählen. Oh, bevor ihr er dazu kommt, sind wir über alle Berge. Und wer soll euch schon glauben? Wo sich doch alle so sicher sind, dass es den Schatz gar nicht gibt. Aber ihr, ihr wisst, wo er ist, denn Jedenfalls seht ihr aus wie richtige Schlauberger. Und ihr habt bestimmt schon das Rätsel dieser Karte gelöst, was? Na los, mach den Mund auf. Wo ist der Schatz? Der Schatz? Der ist drüben in der Kajüte. Da sind die Initialen von John Lancaster eingeritzt. Genau, ich bin blöd. Da habe ich längst nachgesehen, da ist er nicht. Sagt mir die Wahrheit. Was habt ihr rausgefunden? Du Will, als wir hier reinkamen, haben Sie sich gerade an dieser Wand zu schaffen gemacht. Sie wollten das Brett hier ausheben. Mann, ja? O'Connor, warum sagst du das nicht gleich? Dann kannst du das Werk ja vollenden. Hier, nimm mein oh. Messer. Was? Na, danke. Okay. Wo ist Timmy bloß? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Keine Sorge. Er ist bestimmt irgendwo an Bord. Du weißt doch, wie klug er ist. Mann, wie lange dauert das denn, O'Connor? Äh, ich glaub. Ich es gleich. So. Was? Sieh mal einer an. Hier ist eine Holzschachtel. Was für eine schöne Überraschung. Oh nein! Was oh, so ein Mist. Was hätten wir sie gehabt? Die hier los! Und lass uns Land gewinnen. Irgendwas sagt mir, dass wir uns beeilen müssen. Gleich. Ich muss nur noch meine Tochter losbinden. Was? Die macht uns doch nur Schirerei. Glaub los nicht, dass ich mit zwei Verbrechern mitkomme. Umso besser. Jetzt komm, O'Connor. Oh Hast doch gehört, dass sie nicht will. Los, schnell! Das wird dir noch leid tun, Aaron. Warte, Bill. Oh nein, die hauen wirklich ab. Oh Mann, und wir können gar nichts machen. <lacht> Zum selben Zeitpunkt stand Kapitän Mulligan am Kai. Er hatte einen seltsamen Anruf von der Polizeiwache erhalten, die SOS-Signale auf dem Polarschiff gesehen haben wollte. Doch das Schiff lag ganz ruhig da und niemand war zu sehen. So machte er sich wieder auf den Heimweg. In diesem Moment kletterte Anne aus dem Ruderboot an Land. Sie sah gerade noch die Silhouette des Kapitäns und rannte hinter ihm her. Mulligan, warten Sie! Timmy war während der ganzen Zeit an Deck geblieben. Er hatte sich vor der Strickleiter postiert, denn er hatte natürlich begriffen, dass das der einzige Fluchtweg war. Nach einer Weile hörte er die Stimmen der Banditen. Es ist selbst schuld, dass ich Sie allein lasse. Ich wollte Sie gar mitnehmen. Ja, Mann, komm jetzt. Da geht's zur Strickleiter. Verdammt, was ist das? Hau ab, du Mistvieh. Wo kommt dieser Hund plötzlich her? Ach, was weiß ich, wo der herkommt. Mach das, nicht verschwindet. Ja, ich versuche. Weg da Töne. Er hört mich doch nicht auf mich. Natürlich nicht. Hier, nimm das Messer. Na los, du dummer Hund. Hau ab. Entweder lässt du uns jetzt durch oder. Timmy! Oh nein! Mr. Mulligan, dort sind Sie! Halt! Halt! Sie sind Wahnsinniger! Lass uns sofort das Messer sinken! Mr. Mulligan, was machen Sie denn hier? Das muss ich Sie wohl fragen. Und legen Sie das Messer weg! Die Polizei ist schon unterwegs. Geben Sie mir die Schachtel sofort! Die Schachtel, die Sie da in Händen halten. Ja, ja, ja, hier ist Bitte sehr. Kapitän Mulligan hatte die Polizei gerufen, sobald er von Anne erfahren hatte, was auf seinem Schiff passiert war. Nun kam bereits ein Einsatzwagen auf den Kanal. Mehrere Constables rannten an Bord. Und einer von ihnen stieg zusammen mit dem Kapitän, Anne und den beiden Gaunern in das Innere des Bugs hinab, wo sie als erstes die gefesselten Kinder losbanden. Und geht's euch gut? Ah, jetzt wieder... Ja, endlich, ah. endlich wieder frei bewegen. Was haben Sie sich bloß dabei gedacht, wehrlose Kinder zu fesseln? Dazu noch die eigene Tochter. Ja, ehrlich? Das alles wegen dieser Schachtel hier. Was ist da eigentlich drin, Mr. Mulligan? Stimmt, ich, ich habe noch gar nicht nachgesehen. Moment. Ja, geht die schwer auf. So. Jetzt. Und jetzt? Das gibt es ja nicht. Was ist denn da drin? Darf ich auch mal reinschauen? Es sind doch Juwelen, oder? Ach, nur ein Buch. Ja, ein aber, Buch? aber nicht irgendeins. Sondern? Das, das ist ein altes Schiffstagebuch. Etwa das von John Lancaster? Ja, äh, so steht es hier auf der ersten Seite. Oh Wirklich? Darf ich mal sehen? Ja, hier. Äh, bitte, äh, sei vorsichtig. Ja, ja, Dieses warte. Buch wollten wir sowieso nicht haben. Stimmt. Dann müssen Sie uns ja nicht mal festnehmen. Das könnte Ihnen so passen. Was wollen Sie denn? Wir haben doch gar nichts gemacht. Die Juwelen von Peter Lancaster haben wir jedenfalls nicht gestohlen. Peter Lancaster? Warum sollte der Juwelen auf diesem Schiff verstecken? Er war der Bruder von John Lancaster, dem Polarforscher. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Dann werden Sie ja verstehen, dass der Bruder eines so ehrenwerten Mannes kein Juwelendieb war. Wieso? Er war doch der Hauptverdächtige. Richtig. Seine Unschuld wurde allerdings gerade durch eine DNA-Analyse erwiesen. Und was Sie beide betrifft, für uns zählt die Absicht. Sie wollten einen Nationalschatz stehlen. Dazu kommt ein weiterer Einbruch und schwere Freiheitsberaubung. Das dürfte für eine Haftstrafe reichen. Oh nein! <lacht> Während der letzten Minuten hatte Julian neugierig in dem Tagebuch geblättert. Jetzt blickte er aufgeregt in die Runde. Mr. Mulligan? Ja? Ich glaube, das Tagebuch ist ein ganz wichtiges Dokument. So. Was hat Lancaster denn geschrieben? Also auf den ersten Seiten ist eine Art Brief an den Skipper der Expedition. Ah, du, du meinst an den Matrosen, der für die Einhaltung der Route verantwortlich war? Aha. Warte mal, äh, der hieß äh, Jake Covendale, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, genau, das stimmt. Und äh, Lancaster schrieb, ja? lieber Jake, gestern habe ich dir zugeflüstert, dass ich etwas Wertvolles auf dem Schiff lassen werde, mhm. falls ich von Bord muss. Wenn du diese Zeilen liest... Hast du meinen Hinweis offenbar richtig verstanden? Und offenbar hast du auch die Karte richtig gedeutet, die ich für dich im Kartenraum hinterlegt habe. Das klingt, als hätte John Lancaster sein Tagebuch so versteckt, dass es nur der Skipper finden sollte. Aber warum? Ich glaube, das steht hier. Zeig mal, äh, wo denn? Ähm, da, Highway. -Well. Was? Also, ähm, hier. Die Route, die unser Kapitän verfolgt. Er scheint mir sehr riskant. Seit Beginn unserer Reise setze ich alles daran, ihn von einer besseren Route zu überzeugen, die ich bereits berechnet habe. Leider scheint unser Kapitän kein Einsehen für meine Argumente zu haben. Heute drohte er mir, mich mit dem Vorwurf der Meuterei von Bord zu schicken. Ich fürchte, dies wird bald geschehen. Kinder, das ist in der Tat von Bedeutung. Das rückt die Geschichte dieser Expedition in ein ganz neues Licht. Ja. Ja, und es geht noch weiter. In diesem ja? Buch findest du meine Berechnung. Ich will vermeiden, dass es dem Kapitän in die Hände fällt, was ihn noch mehr verärgern könnte. Aha. Und es dir unter vier Augen zu geben, dafür war keine Gelegenheit. Aha. Ich trage mich mit der Hoffnung, dass der Kapitän sein Irrtum noch einsehen wird. In diesem Fall kannst du ihm mit meinem Wissen zur Seite stehen. Tja, dann sind wir wohl ein Jahrhundert zu spät gekommen. Oh, Wie dumm. Mit Lancaster's Erkenntnissen wäre die Expedition vielleicht erfolgreich verlaufen. Hörst du, Bill? Das ist eine richtig interessante Geschichte. Was willst du mir denn damit sagen? Na, dass man auf Menschen hören sollte, die eine gute Idee haben. Anstatt sich gleich mit ihnen zu streiten. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Wer wollte denn den Schatz stundenlang in der Offiziersmesse suchen? <lacht> du! Ich wollte von Anfang an zum Bug. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich hatte die Idee mit dem Bug. Das ist eine glatte Lüge. Ich... Ruhe, meine Herren. Sie werden noch viel Zeit haben, darüber zu streiten. Sie kommen zusammen in eine Zelle. Was? Oh nein. Das ist wohl die schlimmste Strafe, die man ihnen geben kann, oder? <lacht> Was gibt es da zu lachen? Nun gehen Sie schon. An Deck warten meine Kollegen auf Sie. Na ja, ja, ich mach ja schon. Auch der Kapitän, Aaron und die fünf Freunde gingen an Deck. Von dort sahen sie, wie Bill und O'Connor in Handschellen die Gangway hinuntergeführt wurden und in ein Polizeiauto stiegen. Und was wird jetzt mit dir, Aaron? Ja, genau. Ich weiß es nicht. Also, wenn du möchtest, dann kannst du wieder zu uns kommen, bis dein Vater entlassen. Meine Frau kümmert sich bestimmt gern noch einmal um dich. Das ist aber toll. Das ist sehr nett von Ihnen, Mr. Mulligan. Tja, dann sollte ich mich wohl bei euch bedanken. Auch wenn ich es nicht gut finde, dass ich euch heimlich auf dem Schiff versteckt habe. Aber ohne euch wären wir den beiden wohl nicht auf die Schliche gekommen. Mhm. Nun ja, eigentlich wollten wir auch schon längst von Bord sein. Ja, das stimmt. Und jetzt sollten wir zusehen, dass wir an Land kommen, oder? Mhm. Tante Fanny macht sich bestimmt schon Sorgen. Ja, ja los, komm, beeilen wir uns. Mhm. Wenn sie sieht, dass uns nichts passiert ist, sind ihre Sorgen bestimmt ganz schnell wieder weg. Mhm. Na dann... Auf, geht's. auf Wiedersehen, Erin. Alles Gute. Ja, euch auch. Und meldet euch, wenn ihr mal wieder hier seid. Ja, klar. natürlich. Ja. Auf Wiedersehen, Mr. Mulligan. Auf Wiedersehen, Kinder. Passt gut auf euch auf. Na klar, das machen wir. Ja, na klar. Nicht wahr, Timmy? Na los, Leute, hier geht's an okay. Land. Let me tell you a story of an old mystery.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 on a ship in Dundee Now many's the yarn that's been spun out at sea But there's none quite like that old tale of Dundee With its secrets so precious of great mystery And they say that it's hidden On a ship in Dundee Dundee, Dundee Dundee, they say that it's hidden on a ship and Dundee. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Helen und George. Und Jimmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Wodken, Abenteuer, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir. Nur.